67. ГУОХ. Папа не помер. Його час іще не настав. Його повезли з аеропорту на великому червоному фургоні, у яких зазвичай перевозять м'ясо. Подружя Мінтонів відвіз до посольства американський лімузин. Ньюта з Анджелою підкинули до френкової оселі на лімузині Сан лоренцо Подружя Крозьбій мене доставило до готелю Касамона єдине Сан лоренцо таксі, подібно до катафалка Крайслер. 1939 року випуску з відкидними сидіннями. На боці машини був напис «Транспортна агенція «Касл». Власником її був Філіп Касл, хазяїнка Самона, син абсолютно безкорисливого чоловіка, у якого я мав узяти інтерв'ю. І обоє Кросбі я були пригнічені. Нас тривожили запитання, на які треба було відразу знайти відповіді. Кросбі хотіли з'ясувати, хто такий Боконон. Їх обурювала навіть думка про те, що хтось насмілився протистояти папі Монсану. А мені, хто на чому кортіло вияснити, що це за сто мучеників за демократію. Першими одержали свою відповідь Крозбі. Вони не розуміли місцевого діалекту, тому я мусив їм перекладати. Крозбі запитав у нашого водія, хто такий у чорта цей писант Бокунун. Водій сказав, душе пакан чаровік». Я переклав, дуже поганий чоловік. Комуніст, спитав Крозбі, почувши мій переклад. «Так, так. Він має послідовників. Що, пане?» «Хтось вважає його вчення правильним». «Ні, ні, пане», – побожно сказав водій. «Ніхто не такий божевільний». «Та чому ж його не спіймали?» – допитувався Кросбі. «Такий чоловік», – сказав водій. «Важко знайти, дуже хитрий. Отже, хтось мусить його переховувати і годувати, бо інакше його вже давно спіймали б». «Ніхто не ховать, ніхто не годувати. Усі розумні не роблять цього». «Ти впевнений?» «А вже ж», – сказав водій «Будь-хто годує того божевільного старого, будь-хто дає йому притулок, вони попадуть на гак. Ніхто не хоче гак». Останнє слово він промовляв так. «Гок».